12. За півгодини обіни загнали їх у глухий кут. Звісно, краще було розділитися і піти в різних напрямках, щоби розпорошити сили переслідувачів і тим самим дати змогу хоч комусь вислизнути ціною власного життя. Але за браком інтеграції група змушена була триматися разом, щоби бачити одне одного. Спочатку їх очолив Джаред, а Джейн пішла замикальною, майже тягнучи за собою Вігнера, Однак потім помінялися місцями, і лейтенант повела своїх людей на південь геть від переслідувачів. Віддалене гудіння ставалося гучнішим. Джаред озирнувся і через листя на деревах побачив, як промелькнув літальний апарат обінів. Той покружляв та відбув на північ. Попереду саган змінила напрямок і попрямувала на схід. За кілька хвилин другий літак прогудів метрів за десять над їхніми головами. Одразу ж пролунало дике тріскотіння. На землю посипалося гілля, посічене кулями. Обіни відкрили вогонь. Саган різко зупинилася, коли просто біля її ніг черга з висококаліберного кулемета розпорола глину. Дорога на схід була перекрита, загін узяв курс на північ. Літак розвернувся і подався за втікачами, випускаючи нові черги, коли група або надто розтягувалась, або відхилялася на схід чи захід. Їх не переслідували, а гнали, як пастух стадо, в напрямку невідомої цілі. Ціль стала відомою за хвилин 10, коли група вийшла на лужок, де вже чекали обіни з першого літального апарата. Позаду сідав другий, тим часом до галявини наближався загін, який першим вийшов на десантників, а потім оперто наступав на п'ятий. Вігнер, який досі не очуняв після психічної травми, викликаної відінкненням інтеграції, відштовхнув Джареда і обіпер о плече БЦ, сповнений рішучості дорого продати своє життя. Націливши у групу обінів, які стояли на лужку, натиснув спусковий гачок. Нічого не сталося. Задля того, щоб ворог не скористався гвинтівкою проти солдатів КСО, БЦ потребувала попередньої верифікації через розумника. Однак цього гвинтівка зараз не отримала. Вігнер озвірило загорчав одвідчою, а наступний миті частина черепа вище брів просто щезла. Він упав як підкошений, а Джаред краєшком ока помітив, як один з обінів на іншому боці галявини опустив зброю. Джаред, Саган, Гарви та Сіборг зібралися в групку, витягнули бойові ножі і стали спиною один до одного, обличчями на чотири боки. Цей жест був, звісно, криком віччю. Ніхто з них навіть не сподівався, що обміни для розправи з ними наблизиться на відстань рукопашного бою. Померти пліч було б хоча й маленькою, але розрадою. Звісно, це й близько не нагадувало інтеграцію, але на даний момент Кращої альтернативи вони не мали. На ложку приземлився другий літальний апарат. З нього вийшли шестеро обінів, троє зі зброєю, двоє з якимось обладнанням, шостий із порожніми руками. Цей, погодуючись, вишуканою ходою, властивою лише обінам, наблизився до людей і зупинився на обачній відстані. Зі спини його прикривали троє вояків зі зброєю. Він витріщив свої чистенні баньки-лупаньки Наджень, яка стояла найближче до нього, і звернувся англійською, шиплячою, але розбірливою. «Ставайтеся!» – мовив Джейн заблимала очима. «Що?» – усі знали, що обі полонених не беруть. Здавайтеся, повторила істота. «Інакше загинете!» «Якщо здамося, ви лишите нас живими», – уточнила саган. «Так», – відповів обін. Джаред поглянув на лейтенантку, яка стояла від нього праворуч. Вона оцінювала шанси. На погляд Джареда пропозиція виглядала непогано. Звісно, обидві не могли їх убити, коли вони складуть зброю. Але якщо не складуть, на них однозначно чекала смерть. Він не став ділитися міркуваннями зі Саган, бо знав, що вона йому не довіряє, і до його поради прислухалась би в останню чергу. «Кидаємо зброю». Нарешті видавила Джейн. Джаред кинув ніж, зняв із плеча гвинтівку. Решта зробила те саме. Старший наказав зняти також патронтаж і ремені, залишивши їх тільки в комбінезонах. Двоє вояків з команди переслідування підійшли, зібрали зброю та спорядження і відтягнули усе до літального апарата. Коли один проходив повз гарве, Джаред відчув, як напружився товариш. Напевно, лиць стримувався, аби не дати тому копняка. Озброєних десантників змусили вишукуватись у лінію на відстані один одного, а тим часом два обміни зі спорядженням невідомого призначення обшукали ним кожного, мабуть, щодо зброї. Коли дійшла черга до Джареда, вони припинили огляд. Один з них, співучою обінянською мовою, доповів результати старшому. Той з двома вояками зі зброєю на переваги підійшов до Джареда. Ти підеш із нами, сказав. Джаред зернувся на саган, шукаючи хоч якихось знаків, як йому поводитись у такій ситуації, але даремно. Куди ви мене забираєте? спитав. Старший обін повернувся і щось проворкував. Один з вояків позаду підняв гвинтівку і вистрілив. Стівові Сиборгу в ногу. Сіборг скрикнув від болю і повалився на землю. Старший обін знову звернувся до Джареда. «Підеш з нами?» «І раку твою мать!» – заволав Сіборг. «Та йди вже з цими довбаними обінами!» Джаред вийшов зі шеренги і в оточенні ескорту попрямував до літального апарата. Коли Джаред залишив шеренгу, Джейн мить цейнула думка, а чи вона може накинутись і звернути йому шию, позбавивши тим самим обінів та бутена, Можливості отримати свій приз, а заразом гарантовано позбавити самого дюрака змоги вчинити якесь безглуздя. Але момент минув, а далекий ривок їй точно зробити не дозволять. Та й життя своїх людей вона поставить під загрозу. Як там не є, однак вони були поки що живі. Старший обін звернувся до саган, в якій розглядів командира. «Ти залишишся», – кинув їй і почапав геть перш, як Джейну стигла відповісти. Вона зробила крок, щоб звернутися із запитанням, але шлях перегородили троє озброєних вояків. Саган підняла руки і виступила, однак обі не напирали, наказуючи тим самим рухатися. Як нога, звернулася вона до Сіборга, який сидів на землі. Комбес прийняв на себе більшу частину. Відповів той, посилаючись на здатність матеріалу, знаночасток твердіти при ударі. Не так усе й погано. Жити буду. І ти зможеш? – спитала Джейн. «Так, але зовсім без задоволення. Тоді підіймайся». Саган простягнула руку, допомагаючи стати. «Гарвею, візьми вигнера. Даніель Гарвий підійшов до загиблого і перекинув того через плече. Обі не відігнали полонених до невеличкої лощини з боку галявини, хриляве деревце, на якій свідчили про тонкий шар родючого грунту. Спустившись у лощину, Саган почула віття відлітаючої машини і одразу другої, котра заходила на посадку. Апарат, що прибув, виявився більшим, аніж два перші. Він опустився біля лощини. Ще викотилися кілька однакових роботів. Що це в біса за хрінь? запитав Гарвей, опускаючи на землю тіло вігнера. Сара промовчала вона дивилася, як ці машини розгортаються за периметром чаші всього вісім штук. Обіни, які супроводжували машини, забралися по черзі на кожну і зняли металеві чохли, оголивши товсті стволи великокаліберних спарених кулеметів. Потім один активував пристрої, і гирла кулеметів почали відстежувати цілі. «Огорожа», – пояснила саган, – «нас оточили». Вона, перевіряючи з догадком, зробила кілька кроків до найближчого кулемета. Той підняв дуло, відстежуючи її рухи. Ще крок, і апарат видав різкий, високочастотний сигнал, від якого заболіли вуха. Саган припустила, що це попереджувальний звук, а наступного кроку їй відстрілять у кращому разі ногу. Перевіряти припущення вона не стала, зробила кілька кроків назад. Сигнал припинив верещати, але дула кулеметів супроводжували її, допоки лейтенант не відійшла на запрограмовану дистанцію. «Вони отримали це обладнання спеціально для нас», – зауважив Гарвий. «Дуже мило з їхнього боку. Як думаєш, які наші шанси?» Саган обвела поглядом націлені кулемети. «Шанси припогані. Тобто», – перепитав Гарвий, – «це обладнання з наукової станції». Саган махнула в бік кулеметів. «Упевнена, що звідти. Тут поблизу більше нічого нема. Таке обладнання на станції просто так не валяється. Вони точно використовували його раніше». «Гаразд», – погодився Сіборг. «Припустимо, ти маєш рацію. Але проти кого використовували і навіщо?» «Упродовж останнього часу в нас зникли шість кораблів», – відповіла Джейн. «Їхні командири кудись поділися. Можливо, переправлені сюди». «Але то не поясню, навіщо їм це?» Джейн зназала плечима. На таке питання відповіді у неї не було. Повітря сповнилося ревом апаратів, що злітали. Гурки двигунів потрохи вщухнув у далині, залишивши полоненим лише звуки природи. «Просто чудово», – мовив Гарвий. Він жбурнув камінь у напрямку кулеметів. Стволи простежили за його траєкторією, але вогонь не відкрили. «У нас немає ні їжі, ні води, ні місця, де сховатися. А я хоча б надія, що обіни за нами повернуться». Джейн подумала, що шанс на це високий. Адже ти це я, задумливо проказав Шарль Бутен, побачивши Джареда. Дивно, я думав, ти будеш вищим на зріст. Джаред промовчив. Після прибуття на станцію його помістили в ясла, надійно зафіксували і прокотили високими порожніми коридорами до кімнати, заставленої незнайомою машинерією, напевне, до лабораторії. Джереду здалося, що минуло кілька годин. Перш ніж до зали, зайшов Бутен. Він одразу попрямував до ясел і ретельно оглянув Джареда, наче величезного, рідкісного жука. Джаред сподівався, що Бутен схилиться над ним, щоб завдати тому удару головою, але цього не сталося. – Я пожартував, – мовив Бутен. – А я зрозумів, – відлукнувся Джаред. – Тільки жарт зовсім не смішний. – Вибач, давно не практикувався, – відповів Бутен. – Як ти мав змогу побачити, з зобінами особливо не пожартуєш. «Це я помітив», – підтвердив Джаред. Усю дорогу до станції обіни вперто мовчали. Єдиними словами, які Джаред почув, були вилазь, коли вони прибули на місце, і «залізай», коли підкотили ясла. «Подякуй за це, Консю», – сказав Бутен. Коли вони створювали обінів, боюся, забули вставити їм модуль гумору. Опріч по іншого, про що також забули. У волі, а може завдяки тій особистості та її знанням, що зберігалися у його свідомості, Джаред нагострив вуха. То значить, це правда, що концю удосконали обінів. Можна висловитись і так, кивнув Бутен. Хоча термін «удосконалити» за своєю природою передбачає добрі наміри з боку вдосконалюючого, чого в цьому випадку і близько нема. З того, що мені вдалося витягнути з обінів, концю одного дня задумалися над тим, що станеться, якщо якийсь біологічний вид зробити розумним. Отже, вони прилетіли на обінур, Відібрали там всеїдну істоту, яка займала невеличку екологічну нішу, і наділили її розумом. Ну, знаєш, просто з цікавості, аби подивитися, що станеться далі. І що сталося? – запитав Джаред. Далі, друже мій, сталася довжезна подібна низка непередбачуваних подій, відповів Бутен, яка в кінцевому підсумку призвела до того, що ми з вами опинились у цій лабораторії. Прямий наслідок, так би мовити. Не розумію. Звісно, не розумієш. Посміхнувся Бутен. «У тебе нема усіх вихідних даних, адже їх не було у мене самого, перш ніж я потрапив сюди. Тож навіть якщо припустити, що тобі відомо усе, що було відомо мені тоді, ти цього знати не можеш». «До речі, а як багато з того, що знаю я, відомо тобі?» Джаред промовчав. Бутен знову посміхнувся. «Думаю, достатньо. Можу припустити, що у нас багато спільного. Я помітив, як ти стерпенувся, коли я згадав концю. Може, почнемо з простих речей?» Наприклад, як тебе звуть. Бо дивно розмовляти зі своїм, так би мовити, клоном, не знаючи, як до нього звертатися. Джаред Дірак. Он як, кивнув Бутен. Стандартний протокол спеціальних сил з вибору імен. Випадкове перше ім'я та прізвище великого вченого. Свого часу я працював на спеціальні сили. Опосередковано, звісно. Бува, ваші люди не вітають долучення до роботи сторонніх. Як ви нас називаєте народженими, відповів Дірак. Точно, вам подобається триматися осторонь від справжньо народжених. У всякому разі, цей ваш протокол завжди мене забавляв. Список прізвищ насправді обмежений, якась там пара сотень, плюс-мінус, здебільшого відомі європейські вчені. Я вже не кажу про перші імена Джаред, Бред, Синтія, Джон, Джейн. Він вимовляв їх з деяким презирством. Жодного не європейського прізвища з незрозумілих причин, оскільки. Спеціальні сили не набирають рекрутів на землі, як роблять КСО. Тебе запросто могли назвати Юсефом Аль-Бірунім. Тобі було б начхати. Вибір прізвища у спеціальних силах побічно характеризує погляди людей, які створюють солдатів. Які створили тебе. Ти так не вважаєш? Мені моє прізвище подобається, Шарлю. Відповів Джаред. Туше, посміхнувся Бутен. Своє я отримав завдяки родинній традиції, а ти – внаслідок випадкового збігу обставин. Не те, щоб мені не подобалося прізвище Дірак. сумнівно тебе назвали на честь поля Дірака. Ти чув щось про море Дірака? Ні, зізнався Джаред. Дірак висловив гіпотезу, що вакуум насправді є безкрайом морем негативної енергії, пояснив Бутен. Мені подобається. А сучасники Дірака вважали його теорію неелегантною. Тобто, може, так і було. Проте це була поетична метафора, а вчені далекі від поезії. Обіни – чудові фізики, але лірики з них, як згімна куля. Вони би однозначно не оцінили поезію «Моря Дірака». Як почуваєшся?» «Сковано», – відповів Джаред. «Треба відлити». «То відлий», – запропонував Бутен. «Я не проти. Ясла самоочищується, а комбінезон, упевнений, відводить сечу». «Без розумника цього зробити не зможу», – відповів Джаред. Без зв'язку з цим протезом в мозку, нанороботи підтримували тільки базові захисні функції, такі як затвердіння при ударі, щоб захистити бійця у разі непритомності або збою в роботі комп'ютера. Вторинні функції, наприклад, відведення поту чи сечі, розробники відкинули як не потрібні. Аа. задумливо протягнув бутен. Гаразд. Зараз щось придумаємо. Він підійшов до пристрою на одному з лабораторних столів і натиснув. Раптом покривало, що, немов саван огортало мозок Джареда, піднялося. Розумник запрацював. Джаред відклав бажання помочитись і гарячково спробував викликати Джейн Саган. Бутен посміхаючи спостерігав за Джаредом. «Не спрацює», – мовив за хвилину. «Потужності цієї антени вистачить на створення радіоперешкод у радіусі 10 метрів». «Тобто вона охоплює всю лабораторію. Твої друзі, як і раніше, так би мовити, знеструмлені. Зв'язатися з ними ти не зможеш. І з будь-яким іншим також». «Розумних заглушити неможливо», – сказав Джаред. Розумники працювали через цілий ряд багатократно продубльованих і зашифрованих потоків передачі даних, кожен з яких передавали на плаваючій частоті, конфігурацію якої визначали одноразовим ключем, який розумник генерував при контакті з іншим розумником. Тобто навіть теоретично неможливо заблокувати хоча б один такий потік, не кажучи вже про блокування усіх. Бутень підійшов до пристрою і натиснув кнопку. Сава на голові Джареда опустився. «Що ти кажеш?» – спитав. Джаред придушив бажання загорлати. За хвилину Бутен знов увімкнув антенну. «Теоретично, ти правий», – сказав він. «Я вивчав останні комунікаційні протоколи розумника і брав участь у їх розробленні. Тож ти абсолютно правий. Неможливо заглушити комунікаційні потоки, якщо тільки не скористатися таким потужним випромінювачем, котрий заглушить будь-які передачі, в тому числі свою». «Але я блокую розумник по-іншому», – додав Бутен. Чув про так званий «чорний вхід». Такий запасний хід залишають собі програмісти та дизайнери, яким треба потрапити всередину програми напряму, а не кружним шляхом. Я встановив такий чорний хід у розумник, який відчиняється тільки за моїм верифікаційним каналом. Це потрібно для того, щоб відлагодити функціонування програми для останньої версії розумника. Однак заразом я отримав доступ до деяких функцій, якщо знаходив помилки. Ось так і натрапив на функцію вимкнення пересилання даних. Конструктивно це не передбачено, тож ніхто, крім мене, про це і не здогадувався. Бутен замовк на секунду і уважно подивився на Джареда. «Але ти мав знати про такий чорний вхід. Однак, напевно, не подумав, що його можна використати як зброю. Сам я здогадався про це тільки тут, але якщо ти – це я, то мав би знати. Отже, кажи, що тобі відомо». «А що ви знаєте про мене?» – спитав Джаред, щоб відволікти Бутена. «Звідки дізналися, що саме я – це ви?» То справді цікава історія, відповів Бутен, проковтнувши наживку. Коли ми зрозуміли, що з чорного входу може вийти зброя, я написав не для неї код на зразок коду для того самого чорного входу, оскільки це перше, що спадає на гадку. Програма дає змогу перевірити функціональний статус ураженого розумника і стає у нагоді для багато чого іншого. Наприклад, вичислити кількість солдатів, з якими маємо справу в конкретний відрізок часу, а також робить моментальний знімок свідомості окремого солдата. Це виявилося також корисним. До речі, ти недавно відвідав станцію Ковель, чи не так?» Джаред промовчив. «Ой, та годі тобі!» роздратовано вигукнув Бутен. «Я знаю, що ти був там. Припини поводитися так, немов я випитую державні секрети». «Так», – визнав Джаред. «Я був на Ковелі». «Ну, нарешті, дякую», – посміхнувся Бутен. «Нам відомо про солдатів КСО на Омі, і те, що вони навідуються на станцію Ковел. Ми розмістили там детектори, котрі сканують розумників щодо чорного входу, але вони ніколи не спрацьовували. Що там за солдати, ми не знаємо, але в їхніх комп'ютерів точно інша архітектура. Бутен швидко поглянув на Джареда, оцінюючи реакцію, але той і виду не подав. Так чи інакше, продовжив Бутен, але на тобі сигналізація спрацювала, бо у тебе модель, яку розробляв я. Часом мені надіслали сигнатуру свідомості. І можу уявити моє здивування. Я чудово знаю зліпок своєї свідомості, оскільки використовував його в купі тестів. Тоді я повідомив обінів, що шукаю тебе. Втім, ми все одно збирали у себе солдатів КСО, тож завдання було важким. До речі, вони мали захопити тебе ще на ковелі. «Ми там ледь не вбили», – уточнив Джаред. «Ну, вибач, у запалі полювання навіть обіни здатні розхвилюватись. Якщо тебе втішить, скажу, що після того випадку...» Вони отримали наказ спочатку сканувати, а потім вже стріляти. «Дякую щиро», – мовив Джаред. «А, сарказм!» – посміхнувся Бутен. «Слухай, ти рівні рівня своїм колегам. Це в тобі від мене. Крім того, що я попросив обінів розшукати тебе, я також попередив, що вони мають очікувати атаки на Аріст, бо якщо хтось із спецназу носиться з моєю пам'яттю, з'ясувати місце мого перебування – лише питання часу». Я також припустив, що навряд чи КСО сподобиться на повномасштабну атаку. Вони, найімовірніше, обмежаться таємним рейдом. Що ви і зробили? Ми нагострили вуха, очікуючи на таку операцію, і прислухалися до тебе. Тільки на ти опинився на землі, ми класнули розмикачем і відрубали зв'язок. Коли Джаред пригадав бойових товаришів, які падали з неба і розбивалися надрузки, йому стало зле. «Ти міг би дати всім нам змогу приземлитися, сучі сину!» – скрикнув Джаред. І заблокованими розумниками вони стали геть беззахисними. Тобі це добре відомо. Не такі вони вже й беззахисні, парирував Бутен. Так вони не мають змоги користувати себе це. Але є бойові ножі і навички рукопашного бою. Після вимкнення розумників, солдати здебільшого впадають у кататонічний стан. Але деякі здатні чинити супротив. Поглянь на себе. Хоча, можливо, ти підготовлений краще за інших. Якщо у тебе моя пам'ять... Ти маєш знати, що таке відсутність інтеграції. В будь-якому разі шестеро солдатів на землі більше, ніж достатньо. Адже нам потрібний ти один. Навіщо? – запитав Джаред. На все свій час, – відповів Шарль Бутен. Якщо тобі потрібен лише я, то що ви збираєтеся робити з моїм взводом? Поясню, але я змушений припустити, що ти ставиш питання лише для того, щоб якомога довше не відповідати на моє запитання, чи не так? – посміхнувся Бутен. Хочу знати, що знаєш про мене. Як тобі подобається бути мною, а також про мої подальші плани? Оскільки я вже тут, сподіваюся, ти розумієш, що ми знаємо про тебе, відповів Джаред. Ти більше не становиш для нас таємниці. Дозволь зауважити, що мене це дуже вразило, перебив його Бутин. Бо я гадав, що добре прикрив свій відхід. Простити собі не можу, що не відформатував диск, на якому необачно розмістив відбиток своєї свідомості. Бачиш, я надто поспішав. Але навіть це не може слугувати виправданням. «Доволі безглуздо з мого боку». «Не погоджуйся», – заперечив Джаред. «Ще пак», – кивнув Бутен. «В іншому разі, тебе би тут не було, причому в широкому значенні слова «тут». «Однак я вражений, що вам таки удалося перенести свідомість назад у мозок. Навіть мені таки не спало на думку. Кому маю дякувати?» «Гаррі Вілсону», – відповів Джаред. «А, Гаррі!» – скрикнув Бутен. «Чудовий хлопець. Не думав, що він такий кмітливий. Гарно маскувався». Звісно, більшу частину роботи виконав усе-таки я, а він під'єднався на останньому етапі. Отже, Кайсо тепер знає місце мого перебування, і це, звичайно, прикрий факт. Але навіть його можна повернути собі на користь. Є варіанти. А тепер, повертаючись до останнього питання, поки ти знову не повів мене в бік, поясню, що твоя відповідь допоможе визначити долю товаришів. Зрозуміло? Зрозуміло. Чудово, відгукнувся Бутен. Тоді розповідай, що тобі відомо про мої дослідження. Лише в загальних рисах, – відповів Джаред. Деталі зрозуміти мені важко. Моїх знань та досвіду недостатньо, щоб ці спогади спромоглися за щось зачепитися. Отже, досвід має значення, – задумливо сказав Бутен. Цікаво, цікаво. Це пояснює, чому ти не підозрював про наявність чорного входу. Ну а щодо політичних уподобань? Що тобі відомо про моє ставлення до Союзу, Колоній та КСО? Гадаю, ти їх не дуже пошановуєш. Чудова здогадка, – погодився Бутен але з твоїх слів випливає, що тобі невідома перша причина такого мого ставлення. Ні, відповів Джаред. І знову через брак такого досвіду, правильно? Бо ж ти насамперед солдат спеціальних сил, і в твою програму навчання не закладено сумніватись у наказах начальства. Гаразд, а що до мого особистого життя? Пам'ятаю майже все, відповів Джаред. Для таких спогадів мого досвіду достатньо. То ти знаєш про Зою, задумливо мовив Бутен. При імені доньки. Джареда заполонили емоції. «Так, знаю», – хрипло відповів. Бутен почув зміну тональності. «Отже ти теж зазнав це», – він наблизився до ясел. «Розумію, що я відчув, коли мені повідомили про її смерть». «Розумію», – кивнув Джаред. «Бідолашний», – прошепотів Бутен. «Тебе змусили тужити за дитиною, якою ти навіть не бачив». «Я знав Зою», – заперечив Джаред. «Знав її через тебе». Бутен підійшов до лабораторного столу. «Що, Джареде, ти мене підкупив. Продовжив він, відновивши холоднокровність. «Ти значною мірою схожий на мене, а отже формально мені цікавий». «Чи означає це, що мої товариші залишаться живими?» – спитав Джаред. «Принаймні поки що», – відповів Бутен. «Ти погодився співпрацювати, а їх оточили кулеметами, які перетворять на решето будь-кого, хто наблизиться до них, на три метри. Отже, не бачу причини їх убивати. А що станеться зі мною?» «А з тобою, друже мій, ми проведемо повномасштабне досконале сканування головного мозку», – кинув бутен через плече, не відриваючись від клавіатури. «Я збираюся зробити копію твоєї свідомості. Маю роздивитися її детально. Хочу зрозуміти, наскільки ти на мене схожий. Здається, тобі бракує купи інформації та ще спеціальні сили промили тобі мізки. Хоча в найважливіших питаннях у нас багато спільного. Але в дечому ми дуже відрізняємося», – зауважив Джаред. «Оня, і в чому?» «Я би не зрадив людську расу через загибель своєї дочки». Бутен із хвилину задумливо розглядав Джареда. «Тобто ти всерйоз уважаєш, що я погодився на це тільки тому, що Зоя померла на ковелі?» нарешті мого». «Ну, звісно», – підтвердив Джаред. «На мій погляд, це не найкращий спосіб шанувати її пам'ять». «Та невже!» Бутен відвернувся до клавіатури і натиснув клавішу. Яса загуділи. Джаред відчув поколювання в черепі. Я зараз роблю копію твоєї свідомості, пояснив Бутен. Розслабся. Він вийшов з кімнати і зачинив за собою двері. Джаред відчув, як поколювання в голові посилилося, тож розслабитися було проблематично. Він заплющив очі. За кілька хвилин Джаред почув, як двері розчинилися. Він розплющив очі, бутен повернувся і стояв на порозі. Ну, як тобі процедура запису свідомості? запитав. До біса болісно, визнав Джаред. Так, маємо деякі побічні ефекти, погодився Бутен. Сам не знаю, чому так трапляється. Треба покоприсатися. було б непогано, просидив Джаред, кріщільно стиснуті зуби. Бутен посміхнувся. Знову чую сарказм. До речі, я дещо захопив зі собою, що сподіваюся полегшить біль, щоб там не було, візьму дві. А дай однієї доста, відповів бутен, і до кімнати увійшла Зоя.